Salme 62 Til dirigenten for Jedutun En sang med musikledsagelse av David «Ja, på Gud venter min sjel i taushet. Fra ham kommer min frelse. Ja, han er min klipp og min frelse, min sikre høyde. Jeg skal ikke bli brakt til å vakle meget. Hvor lenge skal dere rase mot den mann som dere vil myrde?» Dere er alle like en lutende vegg, en steinmur som blir presset in. Ja, de gir råd for å lokke noen bort fra hans verdighet, de finner behag i løgn. Med sin munn velsigner de, men inni sig nedkaller de ondt. Ja, vent i tauset på Gud, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Ja, han er min klipp og min frelse, min sikre høyde. Jeg skal ikke bli brakt til å vakle. Hos Gud er min frelse og min herlighet, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Stol på ham til alle tider, du folk, utøst deres hjerte framfor ham. Gud er en tilflukt for oss. Ja, jordmenneskets sønner er et pust, menneskesønnene er en løgn. Når de legges på vekten, er de alle sammen lettere enn et pust. Sett ikke deres li til bedrageri, og bli ikke opptatt av tomhet ved regler et ran dersom midlene til underhold skulle vokse rikelig så fest ikke deres hjerte ved dem en gang har gud talt to ganger har jeg hørt dette at styrke hører gud til o så kjære gode tørr deg til jehova for du du gjengjeller en vær et transgjerning